Cântec, suflă vântul peste oase, Doamne, cât de dulci miroase, Câte dulci de foste ierburi, Câte de albastre ceruri. Lasă că pe bolta ta stau fracturi de os de stea, Lasă că în lăuntrul meu țin un tandru curcubeu. La culoarea lui scăzută mi-a rămas viața urâtă, La culoarea galbină răsări și o paltină, Iară numai pentru negru am rămas de tot integru, Ca și când aș fi și fost pe deasupra, pe de rost.